Saudara-buah bila alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkat kitab Allah Subhanahu wa Taala. Dari ayat yang dalam surah Taahhur. Manusia yang ketiga kemudian kalimah ke dari surah Sina. firman Allah Subhanahu wa Taala. "A'uzu billahi min al rajim. Illa tazkira li-miyyiqa. Tanziilan min man khalq al-arz wa al rahmanu alal arshi Lahu ma fi al-samawat wa ma fi al-arz ya al-thara." Subhanakallahu alazim tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa iaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi iaitulah Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy kepunyaannya lah semua yang ada di langit semua yang ada di bumi semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah Tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian tazkirah ini telah kita uraikan pada peringkat yang terdahulu tazkirah pada mulanya difahami dalam ketika terlintasnya sesuatu yang pada asalnya merupakan perkara yang dah hadir dalam fikiran Tazkirah Tazkirah mengingatkan di perkataan Ia juga dapat difahami dengan Peringatan yang mengandungi ancaman, amaran Terhadap mereka yang merupakan atau mengabaikan bahaya yang akan menimpanya. Jika difahami dalam maksud satu benda yang dah ada dalam benar Kemudian datanglah peringatan bertalu-talu terhadap perkara tersebut maka ia mengisyaratkan bahawa tuntutan agama lebih-lebih lagi kewujudan keesaan Allah SWT ni sudah siap ada dalam benak dan jiwa setiap orang hanyalah kerana kelingahan tarikan duniawi nafsu syahwat sehingga ia melupakan perkara yang telah built-in dalam diri itu benda tersebut telah ada dalam diri setiap manusia maka dia dilupakan kerana syahwat dia kerana kepentingan dunia dia kerana persekitaran yang tidak membantu Ini antara faktor-faktor -faktor Melakunya syirik kepada Allah SWT Jadi di sini datangnya para Nabi Dan Pembawa risalah Allah SWT Untuk menyampaikan peringatan-peringatan tersebut Ini kalau merujuk kepada perkataan Tafkirah Peringatan terhadap benda yang ada dalam benar Dah ada dalam fikiran Inilah yang lebih tepat Manusia diciptakan Khalaqtu ibadi hunassak dalam satu hadis Nabi SAW Hadis Qulfi Allah Subhanahu SWT berfirman Aku ciptakan hamba hamba ku semuanya dalam fitrah Anak-anak lahirkan semuanya fitrah Tapi datanglah syaitan untuk Menipu Menyesatkan mereka kira kira anak sesiapa pun Lahirnya dalam keadaan Islam dalam fitrah Cuma pembentukan itu lahir Bila dia mula memayis Bila perlakuan ibu bapanya Mendorong dia untuk melakukan syirik kepada Allah Subhanahu SWT Jadi nampaknya Quran turun untuk memberi tazkirah Terhadap fitrah yang ada dalam diri Yang menunjukkan bagaimana seorang tu Boleh masuk Islam Boleh kembali kepada Islam Digunakan perkataan revert ke convert ke Dua-dua benar lah tuan-tuan Revert maknanya kembali Ini bukan makna murtad Kerana setiap manusia adalah Islam Kemudian bila dia Melaku syirik dalam kehidupannya Kerana panduannya silap GPS yang silap oleh beberapa ni tu Kemudian dia revert Dia balik kepada Islam Yang memang merupakan fitrah dalam dirinya seperti kalau tuan-tuan ada peluang, tuan, tuan baca lah Dua buah buku Berilah kepada anak-anak sebagai hadiah dalam tutup sekolah ni Pergilah ke kedai buku Seperti popular Seperti MPH Dan kedai-kedai buku di mana sahaja tempat dalam Kita tinggal, insyaAllah ada dua buah buku ni Yang pertama bertajuk Dari penjara Taliban menuju iman Buku bertajuk dari penjara Taliban menuju iman ni Karangan seorang wanita warga Britain Seorang British yang mendapat hidayah Allah Subhanahu taala selepas dipenjarakan di Afghanistan. Dia melihat secara dekat dan tanpa ada daya-daya daripada musuh-musuh Allah Subhanahu taala kefalsuan Islam yang selama ini mereka bawa bongkarkan sebenarnya tidak ada langsung. Dia melihat secara dekat secara benar amalan Islam maka kembali dah dia kepada fitrah. Dia menulis buku tersebut dengan gambarnya, dengan pengalamannya benar-benar duduk di negara yang musnah kerana Keiguan, kejahatan, kuasa-kuasa besar dunia Menganiaya orang-orang yang lemah Mustabak Afin Tonton lihat tentang. Ini merupakan satu buku yang menarik Hadirkan kepada anak-anak Dari penjara taliban Menuju iman Dan dari buku Cat Steven Yusuf Islam Juga menceritakan bisikan-bisikan iman itu Dah hadir sebelum lagi dimasuk Islam Ia semakin kuat bila Dia mengalami Satu tekanan Hampir-hampir hanyut Lemas dalam lautan lalu hatinya bertanya-tanya kalau Allah menyelamatkan saya, saya akan kembali pada fitrah ini dan Allah telah samakan dia, jadilah dia seorang pejuang Islam pada hari ini membeli gereja-gereja di London untuk menukarkannya menjadi rumah Allah SWT Allah besarnya juhud dia kat Steven, juhud Islam ni suruh anak-anak kita menghayati tuan-tuan betapa Islam ini merupakan pilihan ramai manusia di dunia makin ditekan, makin tersebar ya? dan yang dibimbangi katanya di Britain pada hari ini Nama Muhammad itu telah pun mengatasi nama-nama popular yang digunakan oleh orang-orang bukan Islam John baik Robert baik Telah lama diatasi oleh nama Muhammad Satu, indikator kelahiran Muhammad di sana Yang kedua, orang bukan Islam pun memilih Muhammad Kerana kejituan peribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membawa Islam ini Contohan kalau so, kita baca dalam dapatan-dapatan orang-orang Arab, pun kita akan lihat Contohnya ada seorang bernama Nak sebut upaya tuan-tuan Gustaf Lobon Seorang siarawan yang terkemuka Pernah berkata sebenarnya umat manusia tidak pernah mengenal Para penakluk negara yang memiliki jiwa besar Iaitulah pemaaf Seperti orang-orang Arab Umat Islam itu Dan tiada agama yang penuh dengan toleransi seperti agama mereka Ya tuan-tuan ini merupakan satu buku yang telah dialih di bahasanya oleh Adil Zaitir. Gitu juga kata Adil Zuaitir, pandangan oleh Robert Stone Robert Stone ini merupakan seorang ahli sosiologi yang terkemuka Beliau berkata, semuanya orang-orang Islam sahaja yang dapat memadukan Mengkombinasikan di antara kecumburuan agama Dengan jiwa toleransi Berlaku adil kepada pengikut agama yang lain Mereka bersyaratakan ketajaman pedang yang menyamar-nyamar ketika perang untuk menyebarkan agama mereka Benar perkara itu Tapi kata Robert Stone Dalam masa yang sama mereka membiarkan orang-orang yang menganut kepercayaan lain Berada dalam aman damai di bawah naungan mereka Bebas mengamalkan apa sahaja Bahkan mendapat bantuan daripada kerajaan Mereka dibenarkan berpengar teguh pada agama mereka Cuma Islam datang untuk menawangi mereka Tentu ni, kan? Ini kata-kata Robert Stone Seorang sosiologis, bukan Muslim Kristian Kajian dia menunjukkan keadilan Islam ini di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan nak melihat jawapan-jawapan kepada tuan-tuan musuh-musuh Islam ni, satu buku yang sering saya cadangkan tajuk keindahan Islam. Buku keindahan Islam ni tuan-tuan, saya maafkan saya tuan-tuan saya gemar membaca. Saya begitu membakar semangat saya untuk membaca dan mengajak tuan-tuan untuk jadi orang yang mendapat najakan taraf iman dengan pembacaan. Jiwa kita mudah menjadi lembut. Jika kita senang mendapat bimbingan, jika kita senang untuk memimpinan kepada orang lain, apabila kita mengamalkan budaya membaca dalam hidup. Bawalah anak-anak ke kedai-kedai buku bukannya ke pasaraya-pasaraya untuk menghabiskan duit dengan pakaian yang tidak pernah kita secukup dalam almari-almari baju kita. Baiklah kita penuhikan masa mereka dengan bacaan bahan-bahan bermanfaat, -bahan tuan-tuan. Alhamdulillah kira -kira MPH ada kedai-kedai buku yang PH ada segmen-segmen bahan-bahan buku Islamik yang patut kita pergi kita baca bawa kepada bawa anak-anak dan bimbing mereka hadiahkan mereka dengan ilmu bahan-bahan ilmu ni supaya mereka dekat dengan Allah SWT taala. Antara buku-buku yang saya cadangkan ni, Keindahan Islam merupakan jawapan kepada banyak tuntutan muslim musuh Islam. Mengikut kajian perspektif para ulama-ulama Islam. Memiliki buku ni penting untuk setiap muslim menjawab dalam apa dua bentuk diperjawab oleh orang bukan Islam Oleh orang Islam sendiri yang mempunyai jiwa nifak dalam dirinya Agar kita dapat membetulkan silap faham-silap faham tersebut Yahshah telah kita huraikan pada kuliah terdahulu Yahshah bukanlah dominansi perasaan takut sehingga menghapuskan rasa tenang, rasa aman, rasa cinta Ia satu perspektif yang salah sebenarnya Islam Pemulaan pun dengan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengurah lagi ya. jumpa orang assalamualaikum peace be upon you kan kesejahteraan ke atas kamu Lihat tentu mari kita kembali kepada ayat yang keempat smalla allah subhanahu wa taala a'udzu billahi minasy syaitanir rajim tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-ula arrahmanu alal arsyistawa lahu ma bis wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Itu run kan daripada yang memiliki langit dan bumi, bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahman yang bersemayam di atas arasy, miliknya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, serta semua yang terdapat di antara kedua-duanya dan semua yang ada di bawah tanah. Jadi ayat ini menjelaskan lebih lanjut tentang sumber al-Quran. Dalam ayat yang lalu menyatakan peringatan bagi mereka yang takut bahawa Nabi Muhammad SAW tidak harus menderita dalam penyampaian, melihat ajakan baginda ni tidak diterima. Baginda tidak perlu merasa khuatir, rasa bimbang tentang kesan dakwahnya itu. Hal ini merisaukan Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi wasalkan apakah ini tekanan, ini merupakan mereka akan membunuh orang Islam, menganiaya Islam, Islam akan membuatkan perpecahan berlaku, perpecahan berlaku, tidak. Nabi Muhammad SAW ditenangkan oleh Allah Subhanahu bahawa Allah memiliki Kehebatan bumi dan langit Perkara ini hanya kecil bagi Allah SWT Tapi kerja misi dakwah perlu diteruskan Tidak perlu ada rasa Dalam diri yang SAW inferiority complex, Rasa tertekan Rasa sedih Rasa bungkam Rasa dakwahnya tak diterima Bilalah Islam akan menang Itu semua soalan-soalan Yang tidak harus menyebabkan terbantutnya dakwah Nabi Muhammad SAW Pengajaran Tanzila ni tuan-tuan dipahami oleh banyak ulama dan rutin turun secara bertahap, secara berperingkat. Menyiratkan betapa ar rahman Allah SWT yang maha pengasih ini mencurahkan berbagai bentuk rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan umat baginda melalui kehadiran Quran. Ia diturunkan secara bertahap agar mereka dapat mempelajari, menghilangkan rasa kekeluan, rasa tekanan dalam benak mereka dapat mengamalkan tuntunan bimbingan Nabi Muhammad SAW, bimbingan terhadap Islam ini sedikit demi sedikit juga agar setiap saat timbul kemusyikilan yang mereka lalui ada jawapannya daripada Allah SWT ada ayat-ayat yang menjelaskan permasalahan semasa yang beletang belakang kan dipanggil sebagai asbabu nuzul, beletang belakang turun ayat ni kenapa tuan-tuan dimulikkan wasian. walaupun Quran sudah sempurna turunnya, rupa rupanya ada kaedah yang baik, yang mudah yang membantu kita untuk menghafaz al Quran tuan-tuan ambillah peluang dalam jadi sekolah ni hantar anak-anak ke kamp-kamp tahtiz Al-Quran Kari masa mereka terisi, dan kita pun dapat menyalurkan kewangan kepada orang-orang Islam yang memerlukan ustaz-ustaz yang balik dari Timur Tengah yang mereka ni tidak ada pendapatan kerja susah pada waktu sekarang kita dapat pergi okay. sama dengan mereka tuan-tuan pihak masjid pun wajar melihat perkara ini dari perspektif yang sangat positif bantulah mereka kalau ada kesilapan tegur bagaimana ayat yang dijanji untuk dihafal kenapa dah tujuh hari belum ada yang dihafal kita kena pantau masa-masa kerana -masa. kadang-kadang lek dari sudut pengetahuan membantu membimbing pelajar ni dalam bilangan terlalu banyak berkali menyebabkan berlakunya terbantul pusat tersebut satu buku yang menarik tuan-tuan saya rekomenkan tuan-tuan untuk memilikinya sehingga Al-Quran terpahat di hati kalau kita jenis beberapa yang berkecimbung dalam bidang pengajaran pembelajaran di sekolah, guru Cuti pada waktu ni Cuba baca buku ni dan ajak anak-anak sama-sama menghafal surah-surah pilihan Yusama contohnya Dia ada 11 kaedah formula untuk memudahkan menghafal Al-Quran Dicatat oleh seorang yang telah melakukannya dan berjaya menghafal Al-Quran Ini merupakan satu motivasi dan formula mudah untuk menghafal Al-Quran Tulisan Ustaz Muhammad Talih bin Abdul Razak Hafizahullah Dia merupakan satu modul yang sesuai untuk dibaca oleh semua peringkat membaca Anak-anak di sekolah, you bapa Cuba kita lihat prinsip-prinsip formula penghafasan Al-Quran ini Untuk memudahkan kita menghayati ayat-ayat Allah SWT Lepas dihafal, Sama ada surah-surah tertentu, juzan tertentu itu Ada formula untuk Reinforcement pula, untuk pengukuhan pula Ada beberapa formula lagi yang dikemukakan dalam buku yang menarik ini Sehingga Al-Quran terpahat di hati Jadi difahami dia penegasan bahawa Al-Quran diturunkan Allah secara Beransu-ansu dan Allah ni pencipta langit dan bumi Tidak mungkin ada sesuatu dari Pemberitahuan Al-Quran ni Informasi Al-Quran sampai kini bertentangan dengan hakikat ilmiah Yang ada di alam semesta yang orang-orang Arab yakini pada waktu itu Jadi jangan kau bimbang wahai Muhammad Kata-kata mereka itu bahawa kau berada yang salah Tidak Kerana Allah SWT memiliki langit dan bumi Allah mahu mengetahui percaturan segala-galanya dalam ayat ini kata Imam Asyuti dalam kitabnya Mu'tarakul Akran. Kenapa takdim perkataan Al-Arb sebelum as sama Kenapa didahulukan Al-Arb berbanding dengan As-Sama'ah? Mungkin disebabkan kerana penghuni bumilah yang pertama-tamanya diharapkan mendapat bimbingan Al-Quran. Hidayah Al-Quran ini. Penghuni langit semuanya sudah beriman kepada Allah SWT, para malaikat. Dalam pandangan yang lain, bumi tidaklah disifatkan dengan sesuatu misalnya rendah sedangkan langit disifatkan dengan kata yang tinggi. Ha, lihat ni musika al-Quran dalam Tafsir Fani kata si Qutub tanzila min khalaq al-arba was-samawati al-ula. Bumi tak ada sifat-sifat yang tertentu untuknya tapi langit dia sendiri sebut tinggi. Jadi dia suruh strukturnya cantiklah kalau dia sifatkan itu dia takkan kemudian. Ini bukan saja untuk menyamakan bunyi fasilah iaitu akhir ayat, ayat dengan fasilah sebelum dan sesudahnya tapi juga untuk mengisyaratkan betapa jauh tinggi dan banyak peringkat langit yang tidak mudah bahkan tidak mungkin dapat dijangka oleh penghuni bumi bahkan selain mereka pun bukankah seperti yang kita tahu dalam peristiwa miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malaikat Jibril pun tidak dapat melebihi sidratul muntaha Jadi tuan-tuan satu yang hebat terletak kemudian kalau dalam lakonan agaknya Hero itu datang kemudian Maka gitu juga dalam ketentuan susunan ini Langit yang mempunyai ibarat kehebatan dia tak akan kemudian Allahu'ala InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat berikut dalam kuliah akan datang Allahu'ala Wa salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakatuh Wassalamu salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh